Ócadik fejezet A tűzhányoknál Végre megérkeztünk a hegy lábához. Már a síkságon is gigászi kövek hevertek, jelezve, hogy félelmetes természeti erők működnek a hegyekben. A roppant kövek minden valószínűség szerint a hegy mélyéből repültek ki a széroza minden irányába. Most már előttünk emelkedett fel a roppant hármas hegy, és a magasban világító fákjaként lobogott a lángasztó. A titkok kapujához értünk, ezúttal visszavonhatatlanul. Ezt mindjárt éreztük. A hegy magasságát 7-8 lábra becsültük. Sötét szakadékok nyíltak meg előttünk a hatalmas szürke gránit falak között. Itt fogunk megpihenni, mondta a fiatal indián, miután alaposan körülnézett. Alkalmasabb helyet valóban nem találhattunk volna. Jobbra tőlünk medence volt, amelyben fehéren porlódott szét egy kis vízesés sugara. A víz ugyan meleg volt, és kicsit kénes ízű, de kihűlt állapotban mégis csillapította az ember szomját. Kulacsainkban még akadt egy kis kasztíliai bor, és így nem aggódtunk, hogy szerény vacsoránkhoz nem lesz mit innunk. Tüzet gyújtottunk, és elhelyezkedtünk a sziklák tövében. Az átélt kalandok még mindig borzongatták idegeinket. Fegyvereinket állandó készenlétbe tartottuk, mert nem akartuk magunkat meglepetéseknek kitenni. Az égnek meredő sziklafalak azokat a fantasztikus holdbéli hegységeket juttatták eszembe, amelyekről öreg mesterem Kászpár de Kárihevál sokat mesélt, amikor az égból csodáit magyarázgatta cellájában. Mély csönd volt, amelyet csak néha szakított meg egy-egy legördülő kőzuhanása. Megkeményedett lávarögök hevertek a földön körülöttünk. Ha Eldorádó valóban a tűzhányok mögött terül el, akkor ezek a hegyek voltak az ismeretlen birodalom házőrzői. Kegyetlen halál várt azokra, akik nem ismerték a rejtett hegyi ösvényeket és barlangok tikkait. A vándorra ugyanaz a sors várt, mint a legördülő kövekre, amelyek robbanásszerű zajjal tűntek el a szakadékok mélyén. Néha fenyegető tompa moraj tört elő a földgyomrából. Az indiánok nem is hederítettek a felfelhangzó morajra, de engem bót felett nyugtalanított a vészjósló hang. Felnéztem az égre, és az első, amit megláttam, az a szép kereszt alakú csillagkép volt, amely elkísért egész vándorlásunkon keresztül, és most is fejünk fölött ragyogott. Társaim hallgatagon ettek, és száncsókula csak kézről kézre járt. Az indiánok nem ittak bort, csöndesen ültek egymás mellett. Negyed óra múlva egészen különösen éreztem magam. A hosszú út és az átélt kalandok sora után mérhetetlen fáradtság vett rajtam erőt, és mégis küzdöttem az állom ellen. Nagyot húztam a kulacsból, azután felálltam. Térdeim furcsán eszkedtek. Tekintetem száncsó de Vargaszra tévedt. kőre könyökölt, és nehezen pislogott. Fernando Gómez a földön feküdt, és mélyen aludt. Pablo Moreno az nem különben. Mi történik itt? kérdeztem elakadó nyelvvel. Kénytelen voltam leülni, mert a világ forogni kezdett körülöttem. Az indiánok még mindig némán ültek, sötét szemük komoran izzott a fél homályban. A bor furcsa ízét éreztem az ínyemen, és a elviselhetetlenül lüktetett. Megvérgeztetek! Tört ki belőlem az indulat, és kardom után nyúltam, de ujjaim erőtlenül csúsztak le a fegyver markolatáról. Nyugodj meg, uram, és aludj! – mondta az öreg indián különös mosójjal. – Az ember! – lihegtem. Megpróbáltam felemelkedni, de erőm teljesen elhagyott. Egyetlen tagomat sem tudtam megmozdítani. Mindaz, ami azután történt, zűrzavaros képek ijesztő és gyors váltakozása volt. Azt sem tudtam eldönteni, ébren vagyok-e vagy álmodom. A fiatal indián felállt és kiegyenesedett, majd intett az öregnek, aki gyorsan eltűnt szikla hasadékban. Leugrottán a mélységbe. Vörös függönyre eskedett a szememre, és én kétségbe esetten igyekeztem mögéje pillantani. Mennyi időt el? Egy óra vagy több is? Vagy talán csak percek? Agyam teljesen felmondta a szolgálatot. A fiatal indián még mindig mozdulatlanul állt. Feje fölött ott ragyogott a kereszt alakú csillag, és a holdfény kékesen világította meg arcát. Furcsa. A jutott eszembe. Ő állt így egykor előttem, amikor még királyi pompa öveszte. A fiatal indián mellém most sugaras napkorong terítette szét finom arany küllőit, és fején a skarlátpiros császári böröslött. Ámottam. Perúi ruhába öltözött szolgák seregenyűsgött körülöttünk. Láttam, amint felkapják társaimat. Száncsót vitték először. Mélyen aludt. Ostobaság, hiszen én is alszom. És mindaz, amit látok, csak álom. Ostoba és képtelen állom. De nem, most engem is megragadnak. Valami holdágy félére fektetnek és visznek. Ó, oh, Istenem, tehetetlenül fekszem. Mozdulatlanul fekszem és mégis élek. Mindent érzek, és mindent látok. Szűk lépcsőn visznek le a föld mélyébe. Aztán visszintesen haladunk. Előtten fákják rőt fényeim bolyog. Végtelenül hosszú sötét folyosók sora következik. A fákják fénye nagyot lobban. Mozdulatlan merevarcokat látok, mint a régi perui domborművekem. A felemelt felemelt karralint. Nem, nem a tahóalpa, hanem a fiatal indián. Ostobaság, fel akarok ébredni, de pilláim leragadnak. Mégis látok. Folyosók, lépcsők, folyosók, lépcsők. Nem lesz már soha vége ennek a sok lépcsőnek. Fegyverek csőrennek, és a fákják megsokasodnak. Vörös fényben úzik a folyosó. Hordágyam ritmikusan lengide oda a teher hordók lépteire. Olyan, mint egy mozgó koporsó. Aztán egyenként kialusznak a fákják Kihunnak a lobogó lángok, egyik a másik után. Sötét van. Vak mint a kriptában. Ez a halál.